Kärlek och Knaster En podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Hej! Välkommen till Kärlek och Knaster. Jag heter Tony Savella och dagens gäst heter Pontus Fredriksson. Vi ska prata om Refused-album The Shape of Punk to Come. Och Det är ett avsnitt som kommer få oss att name droppa namn som Deep Purple, Karin Dreyer, Justin Timberlake, Maltese, Adolf Hitler, Wagner, Uje Brandelius, David Bowie. Nu talbandet Crazy Town Och vi kommer totalt eh, Snurra in oss I begreppet romanticism Om ni undrar varför Och på vilket sätt Vi kommer prata om dessa människor Och företeelser Så kommer ni få svaret nu Vad sa du? Det är väl ganska mycket vita killar Annars överlag i podcasten Ja två tjejer ah. av nu 15. Ah. Det är ganska illa. Ah. Eh, och så har vi nästan börjat prata om vita manliga musiker. Ah. det kommer inte bli bättre den här gången. <laughs> Nej, jag vet. Men det var intressant för jag hade, jag hade en diskussion med det där med en kompis eh, när jag frågar killar mm. om de vill vara med i podcasten. då säger de så fan vad kul, absolut, vi kör. Och när jag frågar tjejer säger de att du vi borde prata med den och den istället För jag kan så lite om musik mm -hmm. Så att killar tar det självklart ja. Att de har massor att säga Medan tjejer I regel sådär Nej, varför ska jag säga det? Jag har ingenting att komma med Men, Så tänker jag också Fast jag ignorerade det lite mm. ja. Men jag, jag vet inte om det har med att göra med Att jag är bättre på övertal killar Eller om det bara är rena könsroller Jag tror det är könsroller ganska mycket mm. För jag kommer ihåg, värvet hade typ samma problem i början Och då snakkar jag ju väldigt mycket om med gästerna där Alltså varför är det så få tjejer som vill ställa upp mm. Och sen kan det ju vara så att det här är en nördig podcast mm. Och färre tjejer erkänner sig som nördar Min flickvän är nörd Ja det. är mm. Då borde jag intervjua henne Hon hade velat haft det Wall mm. Då är det kört, det är kört. Kanske kan jag övertyga att hon tar en annan skiv ja. det Ni var så The Wall mm. Vad tyckte du? Jag är ju inte riktigt lika stort fan eh, Av honom Eller dem det, det var ju bra Men han är, han, han, han är inte så förtjust i kvinnor Känns det som <laughs> på, vilke, på vilket sätt? Dels så är han sur på sin mamma för att han, hon överbeskyddar honom mm. eh, Och sen blir han sur på henne För att hon inte skyddar honom Från sin flickvän Som var ju jättedum för att hon lämnar honom mm. Och sen så är han sur på sin gamla lärare som är man mm. Men då får man se att det är någon kvinna som styr Den här mannen som är marionett mm. liksom. Och sen så har de någon sån här Blomdans där det är en Väldigt tydlig manlig och kvinnlig blomma mm. Och där den där kvinnliga blomman Äter upp den manliga blomman Och blir en drake och, ja. Ironiskt med tanke på att föreställningen handlar om förtryck Lite <laughs> Mer kritik åt gubbarna jag lyssnar på ah. Jag tror att så här, jag kommer snart få ett diplom Av P.R.O för att jag hjälper stöder många av deras medlemmar <skratt> Hur mycket uh, tycker du om Ludvig Lundell? Han är väl den mesta gubben Han, han avskyr ju ja. Alltså det känns som att alla hans låtar handlar om att Förlåt, det var inte meningen att slå dig Kom tillbaka Han har till och med har en, gjort en jullåt Som har det temat Kom hem igen, förlåt, jag ska inte vara dum igen Det är ändå jul <skratt> <skratt> Det är som ett tema i hans Var det inte blir för mycket snaps så är det dumt ja. Vem är du? Jag är Pontus Fredriksson Jag jobbar också lite med film Som du gör Och som personassistent Jag är 29 Var är du från? Jag är från Orust på Västkusten Jag har fått för mig att det är mycket folkmusik På typ Orust Och kör Ja en del är det nog Men jag har, jag har några släktingar som håller på med lite Sånt Du har aldrig Nej Jag har prövat att dansa polska någon gång Det är ganska svårt det är konstiga takter. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om Refused, uh, The Shape of Punk to Come det skivan. Som kom 1997 tror jag. Eller tidigt 1998. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, Jag tror det är 97. Ja. Det 1997. Sent 1997 eller tidigt 1998. Varför då? Uh, det, är, det är det band som har hängt med mig längst som jag fortfarande återkommer till Jag började lyssna på dem i högstadiet Lite smått menstaka låtar När jag var tretton Så fick jag skivan i julklapp När jag var femton Sen har den liksom hängt med Är du ett punkfan? Nej, det är jag faktiskt inte det... När jag gick i högstadiet Så var det mycket folk Alltså killar Som jag försökte umgås med För att de var coola som lyssnar mycket på punk Skatepunk och sånt Och Refused också Men Refused var väl ändå som jag riktigt fastnade för De ligger på samma bolag som väldigt många andra svenska Millen and Collin och, och sådär Burning Heart Records Precis Även Monster Och senare Money Brother. Ja. Monster var som Money Brothers första band Loop Troop låg också på någon under etikett och sådär Det var ganska mycket Som egentligen är ganska bra Men som jag inte lyssnat på lika mycket den här skivan Shape of Punk to Come Känns som att den har varit ett, lite av ett spöke I svensk Kanske är internationell mm. Hårdare musik Det är alltid en skiva jag tycker man har hört Väldigt mycket om Fast jag har aldrig själv riktigt greppat Varför och vad Den är Därför ska det bli lite intressant att höra Vad du tror och tycker om den Alltså det De har ju någon slags ursprung i Hardcore men de utvecklade ju ganska mycket med den här skivan. Vilket också är lite tema på texterna i skivan. Vilka är Refused? Det är några killar från eh, Luleå. Umeå. Umeå, förlåt. Samma ställe. <laughs> Nej, Umeå. Och eh, de, eh, det var väl en hardcore-scen som är på det. Med Ray's Twist och några andra band. fortfarande idag när man träffar folk från Umeå som är typ 30. Ja. Så tror jag de oftast väldigt få frågan. Var du... Eh... Var du Straight Edge? Var du Hardcore? Har du någonsin bränt ner en mink farm? <laughs> Jag träffade faktiskt en tjej för en massa år sedan från Kanada som hade flyttat till Sverige på grund av hardcore-scenen. Är det sant? Och hon flyttat till Göteborg, som flyttade till lite fel ställe och lite för sent. Varför blev de så stora inom hardcore-scenen? Tror du? Alltså det finns, lite, det finns två olika grupper av folk som gillar Refused. Alla tycker att den andra skivan är den näst bästa skivan. Och så har vi den ena gruppen som tycker att första skivan är bäst. Och den andra gruppen som tycker att tredje skivan är bäst. De var inte rädda för att, för att gå ifrån den hardcore-mallen som var. De var ganska innovativa, helt enkelt. Det är många som är inspirerats av dem. På vilket sätt var de inte rädda för det? De blandade in jazzinfluenser och James Brown och lite Prodigy också. Kanske inte allt av det är jättebra, men... De var inte rädda för att experimentera. Al albumtiteln The Shape of Punk to Come är ju en parafras på Ornette Coleman som gjorde skivan The Shape of Jazz to Come. Mm. Och även Ornette Coleman var en, en artist som inom sin genre inte var rädd för att blanda in andra genres och bryta på konventionerna. Nej. The Refuse kanske var ganska medvetna om att de gjorde samma sak när de släppte den här skivan. Det är väl, det är väl vissa av texterna handlar om det också: att man ska utvecklas eh, och inte stagnera. Liksom. De nämner honom också någonstans i, eh, i konvolutet. Mm -hmm. Sen är det också en parafras på en science fiction-författare som har skrivit en bok som heter The Shape of Things to Come, mm -hmm. som är någon slags socialist. Så att jag vet inte om det också kan ha påverkat dem. Det kan det nog definitivt ha gjort. Mm. Men de, de släppte tre skivor. Mm. Det här var den tredje, är det mm. rätt förstått? Ja. Sen splittrades de. Ja. Det blev ganska mycket spänningar i bandet. Det finns någon dokumentär som handlar om splittringen. De tyckte att de hade varit en jävligt bra skiva. Men det tyckte inte så många andra just då. Så att de blev lite besvikna på hur de blev mottagna. Och det var väl andra grejer också. Men de, de ja, orkade liksom inte. Men sen har den här skivan växt. Ja. Det har jag gjort. Den har, har Karang som är en brittisk tidning har utsett en som nummer 13 av de femte mest inf, inflytelserika inflytelserika skivorna i, genom tiderna. Då är det inom hård musik. Och sen, vad jag förstår, så gjorde de en reunion-turné förra, förra året. Förra året. Så då såg, jag såg dem två gånger faktiskt. Mm -hmm. På Roskilde och på Way Out West. Jag satt också så... i, i och slå ett Halvt geteöga på dem På ja. West Satt jag på någon filt Några hundra meter borta och tittade Vad tyckte du? Jag förstod inte riktigt Men då hade jag inte hört Så jag hade hade inte hört En låt eller någonting Nej Jag blev väldigt fascinerad Av att det var så otroligt mycket folk Som Runt omkringen Bara liksom Gick helt bananas När de Så fort de hörde några toner av en låt Bara Ja det är den Fan vad coolt Och sen bara gick alla helt Berserk ja. När de hörde det här Och jag fattade inte varför jag stod ju på den White at west Stod jag ju längst fram Eller inte längst fram, men väldigt långt fram I morspitten Och det var väl ingen Det var en hipster morspitt så det var väl inte helt mm. Alla bara, akta min <laughs> Ipad <laughs> Ja men typ Så nu ska jag, du helt enkelt förklara till mig Vad det var jag inte fattade Ja oh, herregud <laughs> Det är ingen liten, li liten uppgift Nej Varför tycker du att den är så bra? Alltså jag började lyssna på det när jag var ja, i högstadieåldern Jag fastnade ju väldigt mycket för musiken det, Men man, det är ju Det är en ganska peppig musik Fast arg Jag kommer ihåg att jag satte på den och spelade en jättehögt hemma Och bara sprang omkring i huset liksom <låder> Och skrämde hunden Sen har jag väl återkommit till den För texterna skull en del också Inte bara musikal Jag fattar inte texterna när jag börjar lyssna på det Det har kommit först senare Ja, ett par, tre år senare så började jag förstå vad det handlar om Delvis i alla fall Gav det en extra nivå, eller...? Ja, det gjorde det. Jag, jag blev lite mer politisk i gymnasiet och då var det roligt att lyssna på dem och så här, fatta vad det var de pratade om lite grann, lite mer i alla fall. Sen förstår jag inte allting, nu heller vad de allra radar lite... Men du, det blev ett soundtrack till ditt politiska uppvaknande? Ja, lite, får man säga. Vad hörde du när du hörde den? Jag började ju förstå texterna för att jag blev politisk, och är ju inte att jag så. här. Jag vet inte vad jag hörde. det... det, det var bra. Mm. Sen så lyssnade jag väldigt mycket på annan musik också. Det var inte så att jag lyssnade på hardcore bara. Men det är någon energi i musiken som... Som, eh, som jag känner nu också när jag lyssnar på det. Någon ilska. Och det var det som fick dig att fastna? Ja. Vad, vad gav dig det, det att lyssna på il ilskan? Det går väl utlopp för, för ilska kända Av olika anledningar eh, Att det var jobbigt i skolan Eller jobbigt på något annat sätt eller Och senare för att jag tyckte Blev jag arg av, av politiska anledningar istället liksom. Ofta så blev vi ju glad När jag lyssnade på skolan, liksom. Som många hardcore och fans Säger att de gör mm. När man säger, Vad blir inte du arg när du hör det här Är det inte jobbigt att vara arg Säger att de blir glada istället mm. Det är liksom, det är det... Förlösande, på något sätt. Det är det. Det här politiska, mm. när du lyssnar på det i gymnasieåldern, mm. höll du med dem? Mm. Vad var det är mycket. Vad var det de sjöng om? Dels har de en låt som handlar om att boykotta Shell och Coca-Cola. Jag började boykotta Coca-Cola någon gång där när jag var 17 och höll på några år med det. Det, det var ju kompisar också det var inte bara Refuseds del. Men jag höll med om det och en del annat, men grejen var att det tog ett tag för mig att förstå texten i alla fall så jag visste mer att de var vänster än att jag verkligen förstod det jag var lite korkad kanske <laughs> jag lyssnade på andra mycket med kanon musik också som var politiskt eh, Dr. Cosmos till exempel mm. som är helt olika, och Loop Troop också två väldigt bra band Ja. och politiska på eh, olika sätt ja ah. Angriper griper från olika håll mm. Alltså nu säger jag att, att du inte riktigt förstod från början Satte du dig och liksom så här slog i uppslagsverk Liksom när de nämnde så här. Maltes och liksom andra italienska Revolutionära anarkister Ja han har ju slagit upp och kollat upp Vad det, vad det var för någon uh, Jag försökte slå i ordboken hemma Eller i lexikonet hemma Det stod ju ingenting om honom <laughs> Där. Nordstedts ordböcker och lexikon Och väldigt dålig koll på På gamla anarkister ja. ja, Tyvärr Alienering som de nämnde i någon låt. Det, det fick jag väl reda på från Ung Vänster som jag gick med i, så det var, det var väl så jag fattade vad det var. Men vissa texterna är väldigt kryptiska också. Man får ju läsa igenom dem och verkligen tänka vad fan är det de menar liksom. Men nu känner jag att jag förstår dem. Men jag har inte läst dem. Det var ju, det var ju många år sedan jag försökte mm. sätta mig in i det egentligen. Och först nu den skulle komma hit. För jag ja. som inte lyssnar på den här sortens musik. nej jag har ju otroligt svårt att höra vad de sjunger När mm. de gör den här skriksången Som Dennis luxén ägnar sig till Till stor del mm. på den här skivan Jag har ju fått sitta och liksom läsa texterna på nätet För att, aha, det är det han sjunger Hörde du texterna då? Nej, de står ju i, i De finns ju med på skivan mm. alltså, Jag satt ju och läste Nu hör jag ju vad de sjunger oftast, inte alltid Men texterna är på De har ju ett många långa texter Om varje låt eller inte om varje låt, men om låtarna i också som någon slags någon slags manifest. Det är mycket text i, i skevomslaget. Var det något speciellt tema annat du kan komma att tänka på förutom det här boycott kola och... Dels är det ett antikapitalistiskt tema. De nämner att kapitalism är organiserad kriminalitet. Sen har de ett tema som handlar om konst och musikskapande. Att man ska utvecklas och för att göra sig hörd och inte stagnera och för att kunna föra fram sina åsikter genom det. Liksom. De jämför sig till och med, om jag förstår rätt vid ett tillfälle, we're the new romantics vi är de nya romanticisterna uh -huh. liksom klassisk konströmning. För jag tycker många, många som har börjat lyssna på det här kan förstå mm. att ha gjort det i tonåren och de eh, tar ju upp väldigt mycket alltså de refererar till italienska anarkister de refererar till politiska idéer, företag och, och liknande grejer. Mm. Tror du att, att det var många med dig som, som säga, fick en politisk skolning där, som satte sig ner och läste på? Ja, det tror jag. En hel del. Men som sagt, man hör ju inte jättebra vad det de sjunger om. Så att man kan ju lyssna på det ändå. Jag tror det är väldigt många som inte förstår, eller som inte har satt sig in i texterna. Tycker du att... Det musikaliska hänger ihop med texterna Tycker du att det revolutionära Temat att du kan höra det i musiken också Ja det tycker jag De, de har ju någon Två låtar kanske Eller en låt som är lite Upploppsromantiserande Skulle man kunna säga Och det är ju ganska aggressiv musik Så det kan man ju känna att det hör väl ihop På vilket sätt? Hardcore har ju någon slags... Man vevar ju armarna när i publiken och man knuffar på varandra och det är liksom det hör ihop det är våldsamma. Det kommer ju från punken också, att man hade morspits och tidigt punkter ju folk när de kommer ifrån äh, spelningen. Det gör man ju inte längre. Mm. Inte i Sverige i alla fall. Inte som jag var. varit. <skratt> brukar du röja själv? Nej, jag brukar väl köra en pogo-dansen mest. <skratt> Jag såg inte på det Vad är det? Pogo det, det, Man hoppas upp och ner som en hoppstylta Aha sitt Vicious kom på det tror jag någon gång Han var för kort för att se så han försökte hoppa ah. upp, Tror jag <laughs> Det är en ganska spännande blandning det där med att de blandar punk, hardcore och, och whatever Med liksom de här lugna inslagen mm. Som jag sa, Det är jazz ibland och det är samplingar och det är... Vissa låtar, den här avslutna låten är till och med nästan akustisk Ja inte, nästan skön, Han sjunger inte så bra Men det är på gränsen till kanske <laughs> Vad tycker du om det? Jag har alltid tyckt om den sista låten För att det, det lugnar ner en lite liksom. Det är ganska skönt avslut Och det är något break mellan låtarna de här de här sakerna emellan Nu har väl den, den här Elektroniska, techno-inspirerade musiken Kanske inte stått sig så bra den, det, det låter ju lite förlegat I mm. de bitarna idag Men jag tyckte väldigt mycket om det Då när jag, jag börjar lyssna på det Jag lyssnar ju lite på Prodigy också liksom. När jag har lyssnat in, försökt lyssna in mig på det här mm. Så har ju det nästan varit Kryckan som har hjälpt mig att förstå musiken Vad heter den här Liberation Frequency ja. Där eh, Som till stor del känns som en klassisk Rocklåt Något nedtonad Och som sen kommer de här hardcore breaken ja. eh, Men den här musiken kan nästan hjälpa en Att komma in i musiken Mm Tror du, tror du att det finns många icke-hardcore-fans som har kunnat uppskatta det här och lyssna på det? Ja, jag är ju inget hardcore-fan annars. Och det var väl därför också som de gamla fansen som var hardcore-fans inte lyssnade på det längre, tror jag. Jag tycker att sista skivan är ganska kass. Mm. Liksom. För det fanns inte på de tidiga låtarna? Nej, det fanns inga andra det fanns inga sådana break i de två första skivorna. Och den mitten skivan. Det finns väl lugnare inslag men de är väldigt få då skriker han ändå liksom även om de spelar lite långsammare. Vad tror du är orsaken till att den här skivan har blivit så att den har växt i efterhand? Ja alltså det finns ju någon slags eh, klassiska skivor ska ju komma från bråk på något sätt och det ska vara så här det är bra om någon att dött känns det som. Ja, men de splittrades sig efteråt liksom. Och jag tror att det har hjälpt Att det har liksom blivit någon slags hype Av det på något sätt Det här var den sista skivan de mm. gjorde Och sen så blev det ingen mer Och de bråkade det blir liksom, det Jag tror det har spelat in ganska mycket också. Ungefär som så här Abbey Road Med Beatles eller liknande ja. Att folk påstår så att de kan höra Höra slitningarna i musiken ja. Men så att den här skivan Hörde man den i så mainstream media det, det, den var med på Voxpop när, det, när Voxpop var hett tillsammans med cylindion Titanic låten. Och jag, jag röstade på båda två <laughs> faktiskt som 13 år. Så det var den. The New Noise heter den. Den, låten. Mm. den brukar man höra så här på när redigerare på SVT brukar använda sekunder från introt. Den är med i Jalla Jalla också. Då har de med introt. Så kör de om det igen tror jag vid något tillfälle. Det blir det väl pumpande. Ja, det är väldigt bra. Jag såg musikvideon idag och fick minnen av att jag har sett den på Säta på SVT, på TV. Mm. Går de omkring liksom klädda i kaniner och konstiga masker. Ja. Och sen har vi de här taniga killarna i pullover som <laughs> kör stenhårt. Det, det är en ganska rolig video. Den eh, kanske inte hade hållit idag. Men den var ju väldigt cool då. Mm. De har ju någon annan video också till, till skivan innan. Där de sätter sniglar på varandras ansikten och sådär. Jag vet inte vad de håller på med, men den är också ganska rolig. Men de såg ut att ha en jävligt alltså bra energi. Det har de. De var väldigt roliga live. Han, sångaren Dennis Luxén, han... En jävla energi ändå. Och inspirerad av James Brown i sina moves. Jag tycker han är en rätt rolig figur. Mm. Han har ju gått vidare och haft liksom andra pop- och rockprojekt efter det här. Han var med i International Noise Conspiracy ja. Det kändes som en light version Av Refused De var, ja. de var lite mer städade ja. eh, Lite mer mainstream eh, Och de hade ju gjort en skiva Som Rick Rubin producerade Armed Love, ja. som fortfarande är väldigt bra Alltså jag tycker att den är alldeles för slät De, de första skivorna de gjorde De är lite mer skramliga och man känner, Jag tycker man känner energi med där Jag tycker Rick Rubin tog bort faktiskt. Mm. Men det är vad jag tycker Sen har ni haft soloprojekt som typ Lost Patrol och ah. duetter med Lisa Miskovski. Ah. Han är liksom funnits där. Och han var med i det här Studio Pop, kommer ihåg det. Ja, det kommer jag ihåg. Han var ju väldigt så anti det mesta i den. Dr. <laughs> <laughs> tokosmos var ju också med där faktiskt. Mm. Och Je. Äh... Brandelius. Brandelius, ja. Vänsterpartiets partisekreterare. Ja, det, det är lite roligt med, med Refused, där de pratade om att de var tvungna att, att utvecklas och låta och skramligt för att höras liksom. Men International Noise Conspiracy gick åt andra hållet. De, de ville ju bli mainstream och bredare för att fler människor skulle höra och deras idéer och teorier liksom. Det är lite roligt för det var ju just det de sjunger på New Noise. Här, jag har skrivit ner ett citat. Uh -huh. How can we expect anyone to listen if we are using the same old voice? Mm. om jag har förstått det är det temat Som finns på den låten Och på lite andra att, att för att vi ska kunna nå ut med den här revolutionerade budskapen Så måste vi vara revolutionerande i musiken också Ja, och då gick de åt andra hållet Med INC då. Jag tror det kan bero på att, att turnén gick så jävla dåligt Efter när här skivan släpptes jag, jag vet inte, men det känns inte helt omöjligt Då vill de hellre ha något äh, lite till popsnören kunna komma och kolla också Istället Han känns ju mer Dennis Luxén och kanske också ska vi se, David Sandström som också hade något litet jazzpopigare projekt efteråt. Ja. David Sandström Overdrive eller vad de hette. Precis. De känns ju mer som popsnören än hardcore killar. I efterhand, ja. Mm. ja. Jag har inte varit så förtjust i hans eh, sologrej faktiskt. Har jag inte varit. Du tyckte mer om de, de var mer intressanta som Refused? Ja, det tycker jag. De gick också vidare i bandet. De träffar utom Dennis Luxén mm. gick vidare och skapade ett band som heter Text. Som eh, var ju väldigt experimentellt. Oh. Requiem for 2 Hugo Järgård har mm -hmm. det som heter. Det var väl precis efter att man dött eller någonting tror jag. Det låter fint. Ja. Jag måste kolla upp. Det är om de skriker i, i stämmor i, i en Hela det här gänget om jag har förstått rätt var ju såhär straight edge veganer. Inte dricka, inte liksom ingenting annat. Var du sån likadan själv? Nej. Nej, nej. Inte alls. <laughs> eller ja, nu, nu lät jag som jag... jag är Det är jag inte alls men, men jag har, nej Jag drack öl och kanske inte nu jag lyssnar på de här men, men jag har gjort det Varför är det Hela, Varför, varför, hu, varför är det en kombination? Hur menar du? Nej, men hur, hur, hur kommer det sig tror jag, att, att de politiska åsikterna Resulterar i den här musiken? Stradage uh... mm. Nej men det finns, Black Flag var väl ett tidigt hardcore-band Som också var Stradage tidigt Det kommer väl ifrån en sån Mot de tidigare punk den Iggy Pop och de höll ju på med ganska mycket Med heroin och Ramones också. De, gick ju inte, de var ju inte så jättefräscha Kan man inte säga Sid Vicious dog ju också Så det var väl någon slags motpult till det Men de tycker fortfarande om musiken Så det var väl därför Och sen har det varit en, en, lite av en tradition inom hardcore eh, Är det något sånt där De ska inte få droga oss från att se sanningen Man ska väl vara någon slags Ren levnadsmänniska För att kunna göra revolution på riktigt Eller något <laughs> Det fanns ju folk i högstadiet som var Stradage men de, de var det på månader liksom, och sen så drack de med folk i alla fall. Den med politiken. De uppmanar ju i princip revolution. Ja. Tror du att musik kan skapa politisk förändring? Man har ju försökt några gånger med det där. Musikrörelsen på 70-talet i Sverige var väl ett försök till det. Det gick väl ganska bra då men det är inte så många som sysslar med det nu. Jag tror inte det kan göra mycket mer än att få folk att tänka till på vad texterna handlar om. Men man missar ju ganska många. Rage Against the Machine var ju också ett sånt band. De var ju väldigt populära och de hade väldigt politiska texter. Men det var för allra flesta som lyssnade på dem. Det ju i texterna. Det var ju musiken som var det stora. Det är svårt. I alla fall som ett ensamt band. Då får man ha någon rörelse tillsammans. liksom. För din egen del. Mm. När du var tonåring. Du började få de här politiska eh, sympatierna. Och så lyssnade du på musiken. Förstärkte det dina egna åsikter? Eller... Hjälpte det dig på något sätt i din politiska kompass? Det gjorde det nog, det tror jag Inte bara Refuse då, utan även de andra banden Loop Troop och Dr. Cosmos också Dr. Cosmos är ju ett väldigt gymnasieband, får jag säga Jag krockade en gång till deras låt Böghockey mm. Böghockeens dag, tror jag Böghockeens dag, Böghockens dag. Mm. Lyssnade jag på samtidigt som en minibuss. I de jämtländska skogarna Fick för sig att Toknita <går> på en 70-sträcka Gick det bra? Det gick ganska bra, bilen fick en liten buckla <går> Och mitt självförtroende fick en liten törn <går> Att det inte hade varit snabbare på reflexerna <går> Böghonkes dag är väl ganska ironisk om jag vill tillägga Ja, <går> det är inte något homofobiskt Nej. Träffade du Andra människor med liknande åsikter Genom musiken eller? Inte genom musiken egentligen men jag tror att musiken kan ha stärkt banden med vissa människor. På vilket sätt? Ja, men att vi lyssnade på samma musik och insåg att vi hade samma åsikter. liksom det mer, mer på det sättet. Mm. Snarare det än att det var musiken som fick oss att bli politiska. Så valde vi musik efter vad vi hade för åsikter ganska mycket. System of a Down var ju också ett sånt band som många av dem kände lyssna på. Och då får jag, upp, jag sig väldigt mycket med, med tjejer på den här tiden. De lyssnade också på de här banden. Refused och System overdomed. Var det ett plus att tjejer gillade det? Nej. Jag, det, tjejen jag var kär i då, hon tyckte att jag lyssnade på min sig <laughs> Hon ville att du skulle lyssna på ännu hårdare? <laughs> ja, faktiskt. Försökte du för hennes skull? Ja, lite grann tror jag. Hon fick mig, det var väl inte bara hon, men vi eh, började lyssna på Nine Inch Nails. Ja, det var ganska roligt. Hur gick det sen? Blev ni ihop? Nej, det blev inte. Du fick i alla fall Nine Inch Nails det. Ja, jag fick, jag fick det. Och... Eh, Uh, and, jag vet inte Hjärtekross <laughs> Kanske. Det kan man behöva ja. i, sin, I sin tonår ja, men Det är roligt för att jag har när Jag har, jag tänkte efter de senaste avsnitten Av den här podcasten så jag har pratat mycket politik mm. Och jag har pratat Mycket kärlek också Och det känns som att när jag, börjat, jag fick någon sån här känsla att fan är det, en, det enda musik handlar om kärlek Och politik Och då låter det som en tanke att jag När jag höll på att fundera på vad den här podcasten skulle heta <laughs> Tänk ett tag att den skulle heta kärlek och politik Eller kärlek och stöld Eller kär... innan det blev kärlek och ah. Hur kommer det sig att dessa ämnen är så populära för musik? Om du inte har ett svar på den frågan är det helt okej okay, Eftersom den är säkert den är jävligt svår den är men, men kan du hjälpa mig med funderingar kring det här? Jag vet inte, nu hittar jag på i stunden Men många musiker har väl mm. inte så jävla mycket pengar Och då blir de ju intresserade kanske av äh, vänsterpolitik För att det brukar hjälpa folk som inte har så mycket pengar det kan vara en anledning. För du säger vänster. Och det känns som att mycket av den politiska musiken som, som jag har diskuterat lutar sig mot vänster. Vad lyssnar folk på som är höger? Dabas. <laughs> <laughs> jag vet inte. Det finns väl... alltså, De lyssnar på Go West också av uh, Petro Boys. Den är väl lite ironisk vad jag förstått. Det handlar väl om att man ska dra till San Francisco för att man är homosexuell egentligen. Och inte mm. för att man inte ska vara i Ryssland. Och de har typ så här många Schmidt som gör om låta att Moderaterna, ja. Willie Crawford som har fått ta väldigt mycket skit för det där. Men jag, undrar, jag är bara så nyfiken. Varför har inte Högern så många kampsånger? De kanske inte behöver det heller på samma sätt. Det är ju ändå de som, som regerar. Även om socialdemokraterna har haft väldigt mycket regeringstid i Sverige så är det ju ändå det är ju inte ett socialistiskt land vi lever i. De behöver väl inte demonstrera för kapitalism. Och om musik politisk musik ska sparka uppåt mot makten och mot förtryck så kanske det är lätt att man tar det här klasskampsperspektivet sen finns det ju en annan sorts politisk musik också som, som handlar om rasism istället, Ultimatule och de är väl nationalister säger mm. väl men, och såna band men det är ju också politisk musik som också kommer från punken av någon konstanledning vad är, vad är det bästa med den här skivan? jag var tidigare ganska inspirerad av raderna Rather be forgotten than remembered for giving in. Och det är från låten. Uh... Summer holidays versus Punk Routine. Det, det är väl lite av sådana här kylskåps ledord. Något Hemingways uppfyllande. <laughs> Men hellre bli bortglömd än ihågkommen för att man uh, gav upp. Ja, ah, precis. Vad betyder de orden för dig? Det har väl betytt att jag ska försöka sluta vara feg. Liksom. Jag flyttade bestämde mig för att flytta till Mexiko När jag var 24 eh, Och då var det liksom så här, det, det var ju lite läskigt att bara sticka dit Jag hade, kände ingen där och jag hade inga kontakter Egentligen Och jag visste inte var jag skulle bo liksom. Jag tänkte jag ska fan inte ge upp liksom. Jag ska åka dit och så ska jag försöka hitta något ställe att bo på Och så ska jag göra det Vilket jag också gjorde Och då, då var då moden liksom en krycka Ja, precis Hur gick det i Mexiko? Jag hade tänkt att jag skulle lära mig en massa spanska det, Jag lärde mig lite spanska Men annars gick det ju bra Jag träffar ju folk, jag har ju kontakt med, med I alla fall en person ganska mycket fortfarande Kan du känna att, att, du, att du uppfyllde ja. Ditt löfte till dig själv? Ja lite, ja det kan jag känna Jag tror inte musik kan förändra en Men det kan hjälpa en mm. Och det kan få en att, att, att våga fatta besluten Att ta den här chansen Våga drömma Kanske inte liksom på ett medvetet plan alltid men att hör man någonting tillräckligt länge Så börjar man, uh, vågar man tro och tänka så Jag tror att jag kan ha varit Kanske lite inspirerad av David Bowie mm -hmm. jag, Hur jag klädde mig och förde mig När jag gick i gymnasiet På vilket sätt? Ja, men jag köpte kläder på, på damavdelningen och så där. Jag var inte glammi alls Men uh, jag kände mig inte så manlig Och jag kände att jag passade in i den här manliga Formen som man ska vara, vara Nu ser jag ganska manlig ut Det vet jag om <laughs> Men uh, jag ville väl liksom inte vara i den mallen riktigt. Hur har du gjort för att undvika det? Hamna i den manliga mallen. Det har väl mest handlat om hur, hur jag klär mig. Och hur jag för mig. Att jag inte har känt att jag vill hamna bland för mycket män. Inte bli snickare liksom. Varför inte? Jag tycker att män i grupp kan vara ganska läskiga. Det blir gärna lite för mycket snack om tjejer på fel sätt. Och annat också. Manliga grupper kan vara jobbiga jag tycker jag. De det är lätt att de blir uppsugen i någon sorts mentalitet Ja, någon, någon jobbig skärgång. Jag vet att jag kan göra mig skyldig till det ibland och att jag, För ofta tänker jag så här, jag säger saker ironiskt mm. Men frågan är, när, är man ironisk tillräckligt mycket? Är det inte så att man bara upprepar samma klusser. Jag kan också säga saker ironiskt Då får jag försöka vara noga med att, att det är med människor som förstår mig, liksom. Jag var hemma hos en kompis förra veckan En arbetargrabb Från Lindome mm. Men som nu med lite mer Åt det akademiska hållet Och så var jag hemma hos honom Och snackade lite skit och så var hans Tjej hemma Och den tjejen hade då en tjejkompis där Och då så sa jag Ironiskt, angående om en grej Vi hade skämtat om tidigare Typ att är det här du brukar sitta i bar och överkropp Lyssna på Deep Purple och liksom skrika till din tjej när det är maten är klar Spela luftgitarr och sådär <här> uh, Och han förstod givetvis att jag var ironisk I och med liksom att den här grabbiga jargongen Att herregud, är man, är man som måste så skulle man ju aldrig givetvis göra någonting Nej. Men den här tjejkompisen då Till hans flickvän som satt och överhörde det här Trodde ju att jag var dum i huvudet <här> Och liksom säga vad är det här för lirare? Vad, vad snackar han om? <här> Och, och så sen när, när, när min polare hade något problem med sin vinylspelare, den lät och jag skulle ta en titt på den. Och jag sa något då, vid det tillfället är det faktiskt oironiskt är det drivremmen? Jag hade samma problem med min, med min 240. <laughs> så, så, <laughs> så lät det bara ännu grabbare och värre. Det hade ja, och, och efteråt så kunde jag inte bestämma mig om så här: Är jag då en sån som spär på när jag håller på att skämta på det här sättet, som spär på den här eh, jargången? Eller bör man skämta och driva med den skärgången jag tycker, jag tycker att man ska kunna göra det Det är Man förlöjligar det ju också På det sättet Sen kanske man inte ska överdriva det Men det är ju ett, ett sätt att förhålla sig Till någonting som man egentligen tycker är lite jobbigt alla, I alla tider har man väl skojat om saker Som är lite jobbigt Så Det är väl kanske lite det det handlar om Det känns som att den Refused Använder ju helt tvärtom Metodiken här Den är ganska humorlös den här skivan Om jag får säga det själv om man bortser från vissa samlingar som används lite lustigt. Så är det ganska så här. Straight på. Ja, det är ingen ironi med. Nej. Trots att den är från 90-talet. Nej, men de, är de. vill inte bli missförstådda, kanske. Tror de blir missförstådda? Alltså, de har ju någon låt som handlar om. I don't believe that working for you will set us free? säger de i någon text. Jag fattar ju inte det. Man ska väl arbeta liksom. När jag var 15. Jag läste den här raden. Men jag har ju liksom. Det går ju inte ihop. Det måste mena att de, de arbetar bra. Det måste vara det det betyder mm. liksom. <laughs> så det, det, ja, det tror jag säkert. Om jag kunde göra det då så, så kan väl andra också göra det. Hoppas jag. Mm. Det känns som att du har något annat som du tycker också är väldigt bra med den här skivan. Jag, jag, jag har ju fått frågan tidigare. Vad, vilken musikdel eller så här, vilken del som jag tycker är bäst. Jag tycker den är ganska jämn i skivan. Det har haft lite svårt för det. Men det finns en låt som heter... Tenhauser. Jättekonstigt är med i den. Den är på slutet. Tenhauser deriv. Precis. Slash deriv. Precis. Som jag tycker är, den är ett snyggt intro som vävs in med gitarrer och trummer efterhand. Väldigt vackert ögonblick. Ja. Tycker du också det? Ja, faktiskt. Tenhauser var ju en opera av Wagner. Mm. Så jag undrar om det, det har med det att göra. Wagner var ju annars en stor inspiration för Hitler. Ja, och det var ju å andra sidan också romantismen ja. som de besjunger We Are the New Romantics. Det var det. Och det Men känns som... romantismen. Ja, och det här känns som killar som är ganska inlästa. Så att de börjar ha koll på det. Mm. Jag hoppas det. <laughs> Wagner var ju en ganska konstig människa, känns det som. Han var, var judahatare, jag har förstått. Mm. Men han hade kompisar som var judar också. Lustig kille Antisemitism. Det är lustigt. Eller det är väldigt olustigt faktiskt. Hitler gjorde det extremt olustigt. Han var ju en mi mi minst sagt olustig kille. Mm. Inte en sån här skönlidare där man skulle vilja ta en bärs med. Absolut inte. Det är väl det mest PK vi har sagt idag. <laughs> Antagligen. Vad tycker du är sämst med den här skivan? Det finns ett, ett mellanspel mellan... Eller spel är det väl inte, men... Mellan New Noise och... Eh, Refused Party Program. Där han snackar... Ja, det är som ett mellansnack i en konsert. Och då har de liksom lite så här live-ljud med där. Men det är tydligt att de har spelat in det i studio. Så det låter jättekonstigt. Jag har aldrig riktigt gillat den biten. Det är ju inte en hel låt, men det är liksom i den biten. Och det är liksom Dennis Luxens dåliga engelska. Ja, han, hans uttal är väl inte perfekt direkt. Men jag tycker om att det är... På ett sätt så tycker jag faktiskt om hans, hans lite tunna, ljusa röst också. För det blir en kontrast till skriket. Och i sång funkar det jättebra. Mm. det gör det. Det är som Justin Timberlake, faktiskt. Han sjunger ju fint, men en väldigt fin ljusröst också. När han pratar. Growlar inte lika mycket dock. Han gör ju inte det. Hur, hur är det med Refused nu när de har återförenats? Du såg ju deras återföreningsspelningar där. Ja, det gjorde det. Hur kändes det att se dem? där igen. Alltså jag har ju inte sett dem tidigare. Jag tyckte det var väldigt roligt att se dem. Det finns ju många som tyckte att de var lite sellouts i sin pr skick när de splittrades. så sa de att de aldrig skulle gå ihop igen och de bad media att förstöra bilder och sådär. I voxpop så hoppar de på några eh, kassetter. <laughs> Men jag tyckte det var väldigt roligt. De fick eh, musikexportspriset av regeringen i februari i år för ja bästa musikexportsgrej om man säger så. Det är lite roligt. Det är ganska roligt. Det är ändå en regering. Hur tog uh, refuse emot det? Det var två medlemmarna var där och tog emot det och sa att uh, det är lite ironiskt att ni delar ut ett pris för någonting ni håller på att förstöra. Mm. Kultur. <laughs> och uh, sen sa de att uh, de hade väl socialdemokratin att tycka för att de fick replokalen när de var unga. Och så där. Men det var... Uh, en som inte var där tyckte att det här skulle vi inte tättat emot För det är så stor kontrast mellan vad de tycker och vad den borgerliga mm. politiken är Och då fick de skit för någon kristdemokrat som påstår att de, de vill ha en e-partistart Eller vad det handlar om Men det vill de ju såklart inte Vad tycker du har det varit rättare där? För det här är ju alltid så en sån här Antingen så går de med deras ledband mm. Eller så tar de inte tillfället i akt att göra en protest Alltså hur de än hade gjort det så hade de ju fått Skit för det av, av någon Ja. Vad tycker du hade varit rätt? Jag vet inte, han som inte Han, den medlemmen som inte tyckte att de Tog emot priset på hans bekostnad, han ville inte vara med på det Han tyckte att de kunde gjort någon Presskonferens istället och för han förklara varför de inte ville ta emot det Det kanske hade varit en bra lösning Jag vet inte, nu gjorde de ändå någon slags Protest av det, så att Jag tycker inte det är så viktigt egentligen, faktiskt Det känns som att det är så många Hardcore Hardcore fans <laughs> Ja Ja men att det är så här Att det är väldigt mycket så här strikta politiska dogmer Och att Gör de så så är de sellouts Och gör de så så är de Någonting annat mm. Hur ska man inte förhålla sig Till det där? Jag vet inte De har ju inte sålt sin musik Till reklam i alla fall Det, det är väl Väl bra <laughs> Då, då har de fått mycket skit Nej äh, Ja det Folk snackar väldigt mycket Ofta det, Man kanske inte man, Det är jobbigt att bry sig om sånt Mm man behöver egentligen inte göra det heller liksom. Är det någonting du känner att vi inte har pratat om som vi borde pratat om? Jag hade faktiskt en textråd till. Åh! Oh, kör, kör! Som eh, jag ska ta fram den här. Uh, and yeah, I like working, doing nothing, not making anything. Blame the poor, blame the uneducated and blame the sick. Det är, det är någonting som jag känner är ännu mer aktuellt nu. Med, med borgernas sju år vid makten. Uh, och deras arbetslinje kanske. Vad betyder det extra raderna för dig? De betyder väl att, eh, dels så skapar vi arbeten som kanske inte är så nödvändiga. det i andra sektorn använder 50% av sin tid till att Facebooka typ. Dels handlar det om det, och dels handlar det om att man skuldbelägger folk som inte har arbete eh, eller som är sjuka. Att man fasar ut folk som eh, de inte får sin sjukförsäkring längre och sådär. Och att man skuldbelägger folk som inte har jobb också med arbetsförmedlingen, att man ska söka jobb som inte finns och sådär. Så det är väl det det handlar om. Delvis i alla fall. Så hur är Refused-arv då? Musikaliska, politiska arv i Sverige idag? Jag vet inte om de har så stort arv i Sverige faktiskt, musikaliskt. Jag är inte inne i den här hardcore-svängen mm. i övrigt faktiskt. Det finns väl lite akter utanför eh, i Sverige som har inspirerats gjort covers. Det finns något New Metal-band som har gjort en cover på New Noise. De heter eh, Crazy Tongue. <laughs> Man kan se på Youtube, det är fruktansvärt dåligt. Då var det inte de som hade en hit med den här jo. Butterfly Girl? Precis. Oj, vad dåligt det låter. Jätte, jätte, jätte. Du får du kolla upp det. Jag ska göra det. Så kan du skratta lite ja. eller skämmas. Om du skulle komma tillbaka hit, eller någon annan skiva du skulle prata om? Jag skulle nog kanske kunna ta upp ditt favoritband, mm -hmm. The Knife. Mm -hmm. <laughs> uh, för det är faktiskt det andra bandet som har hängt med näst längst. Jag tror, jag gjorde ju, du kanske hörde den här utläggningen jag gjorde när jag intervjuade uh, Sandra. Precis, uh. om, och gjorde en, en utläggning om The Knife. Och jag tror att jag kan ha trampat på ganska många känsliga tår. Och jag kan i efterhand känna att min rant mot dem kanske var lite <laughs> överdriven. Jag var på ett jobb här i veckan. Uh -huh. Då det var en kollega som gick förbi mig och sa. Du, Tony. Ja, jag gillar The Knife. <laughs> <laughs> jag, är det. jag jag också alltså, det? Jag kan förstå din kritik också. Kan vi, följa, kan vi följa upp kanske den diskussionen vi hade då? Då jag påstod att jag tyckte inte att deras... Kritik mot patriarkatet Kom fram i deras musik Utan jag tycker att de, att de bara predikade för Redan Eller att jag inte kunde se Vad var budskapet jag, låg i de, de har väl gått vidare Till de alltså, queer-teorier Och sånt Så det är väl ett steg längre kanske Jag tror inte de predikar för de redan Vad heter det? Preaching for the choir Precis det, jag, jag tänker att det är ett steg till faktiskt det, det, det, hela showen gick väl ut på Att det inte handlade så mycket om, om bandet i sig Det var ju folk som mimade Och det var ju liksom både killar och tjejer Som mimade tillåtarna Även om Karin sjöng på några också De vill väl förminska betydelsen av könet Mer ännu mer Förstår du vad jag menar? Ja, jag tror jag, tror jag gör det Hänger du med? Lite grann kanske kan, får... du se, kan du se att det var lite det de tänkte på i show Nej jag kan inte det Jag kan förstå när du säger det Jag kan förstå vad de vill göra men jag kan inte se hur de gör det Nej. Jag får <laughs> väl göra en offentlig avbön Och säga att jag inte menar någonting illa Vi kan ju kolla på deras videos också faktiskt. Ja. Till de senaste låtarna det, det ska jag göra Den senaste skivan är ju ganska deprimerande från... mm. Och dålig om jag får säga det själv Jag tycker den är ganska bra Men jag blir lite självmordsbenägen När jag lyssnar på den <laughs> av det. Jag, jag, jag tror jag får helt enkelt kolla upp detta Och sen får jag väl komma tillbaka med en mer inläst åsikt mm. Men, um, Och tidigare skivorna är lite mer lättillgängande mm. De jag ju tidigare knife, mm. Kajela jag, mm. jag tycker Deep Cats är en, en bra skiva mm, då så. så jag ska inte vara sån <laughs> Men um, ja, jag ville bara, bara haft lite dåligt samvete För att jag kallade folk för hjärtlösa Och, och övermedelklass No, du, ja. du är nu förlåten tror jag Vad bra Du, det har varit jättekul att ha, ha med dig här. Ha? det här Ja, det samma Det har varit ett Lite skönt samtal så där. Jag, Felt... jag känner mig lite av att jag har varit lite luddig i kanterna, Så jag ber om ursäkt för det Ja, det har jag också varit Tror jag Kanske kanske bra eller Vi får se när du klippte klippt ihop det <laughs> Tusen tack Pontus Tack så mycket Och vill jag bara tacka för att ni har lyssnat Även den här veckan Jag pratade med en lirare på Lokal igår som man säger Och han var uppväxt I Luleå Och hade starka band till Just The Shape of Punk To Come Och han berättade om hur han kunde relatera Och känna igen sig i Dennis Lyxéns Avgrundsvrål Om man så vill Exempelvis i New Noise när Dennis Luxén inledde med att säga Can I scream? För det var lite så han kände när han växte upp i Norrbotten. Det här mörkret, den här kylan och den här janten som han upplevde. Och att när han fick höra den här musiken så var det som att han kunde skaka av sig det. Som att han kunde resa på sig och slå bak ut. Ja, li lite så. Det tyckte jag var lite roligt att höra om. Vill ni höra fler avsnitt av den här podcasten så finns den på kärlekocknaster.se Finns även på iTunes Och gå in på Facebook-sidan, gilla den och kommentera om avsnitten Den heter ju då förstås samma sak som podcasten På Twitter heter jag Kamrat Savela, Och vill man följa mig på Instagram så får man göra det Och där heter jag ju Tony Savela. i ett ord Återigen så vill jag tacka Gustav Gustavsson. Det är han som gjort den här signaturmelodin till podcasten. Och jag vill gratulera till podcasten Titta, de snackar som just i förra veckan hade sitt hundrade avsnitt. Bra jobbat, grabbar! Och om någon vill höra Emil och Gustav Torssell- Chafsa med varandra vecka efter vecka om bioaktuella filmer. Så rekommenderar jag er att ni kollar upp denna podcast. Tittar de snackar, som sagt. Nu, nu är jag nog färdig för den här veckan. Hör ni, vi hörs. Hej!